Az a javaslatom, hogy beszéljünk az Interstellárról ezúttal. Ez a film, ez egy Christopher Nolan film. Erről a Christopher Nolanről tudjuk, hogy ő korunk rendező ikonja. Ő a, ő a korunk géniusza, aki, az, aki a bombasztikus mozit készít. És tényleg egy, egy kiváló rendezőről van szó. A testvérével írja a forgatókönyveket, ez sem ritka. Bár hogyha engem kérdeztek, én szerintem a Memento című filmjét, ami annyira kisköltségvetésű film volt, az első filmje, filmje volt, hogy nem tudott hozzá rendes színészt felkérni, és így a Guy pierce re bízna, amin egyébként benne a Guy Pearce. Szóval azt a filmjét azt nem tudja megközelíteni. Azóta se. De voltak majdnem olyan jó filmjei, mint a Memento. Például a Tökéletes Trükk. Az ilyen kurra film. Átütők kurva jófé. De hát, hát azért, azért vannak, hogy mondjam, ilyen, ilyen nagyon súlyos túlzások vele a személyével kapcsolatban, hogy a Murinyóval kapcsolatban is. Murinyóval kapcsolatban is így, sokan azt gondolják, hogy ő az edzőknek egy más szintje. A mi nem igaz, csak a része a, a szűkelitnek, az egyik tagja a szükelitnek, csak a médiával máshogy bánik. És a Nolan esetében is valami ilyesmiről van szó, a közönséghez van egy, van egy ilyen, hogy mondjam, az ilyen tömegekhez van egy ilyen nagyon-nagyon intim, nagyon bensőséges hozzáférése a Nolennek. És ezért ezek a filmek, ezek az ő filmjei, ezek szanyatosan fel tudnak gerjedni. Például az Inception című filmje, ami szerintem egy nagyon jó film. Tehát szerintem egy nyolcas film. Az olyan szinten túl van értékelve, hogy az irreális. Tehát, hogy az nem tudom én, és hát a sötét lovag az szintén, meg hát ez az egész Batman trilógiája, ez is egy ilyen... az én szememben így igazából méltatlan a rendezőhöz. Ez a Batman ez is. De mindegy. Mert hogy így hallatlanul népszerű, és hallatlanul bejött neki, meg működött neki. Hát, és hát itt ez az interstellár. És azt látom, hogy a Christopher Nolan megint akkorát akart dobni, de akkorát akart dobni, hogy, hogy mindenkinek szájjon le a feje. És ez ilyen nagyon rossz ösztön azt gondolom, hogyha egy rendezőben nincsen meg a mértéktartás. benne nem volt meg a mértéktartás. Azt kell, hogy mondjam, hogy a film a feléig egy nagyon-nagyon jó filmnek tűnt. És az én számomra meg is volt a filmben a is. Ott és akkor, amikor a, akkor visszajönnek a, a hajóra. Van egy ilyen súlyosan gravitáció terhelt pálya, de a gravitáció, mint tudjuk, meghajlítja az időt. És a fekete lyukak körül akkor a gravitáció, hogyha a pályán vagy a fekete lyuk körül, akkor az idő az, az ott sokkal gyorsabban telik a földihez képest, a földi időhöz képest. Mert meghajlítja az időt. És el kell ott tölteni egy ilyen pályán, csak azoknak mondom, akik nem látták, bizonyos időt. Hogy így felvegyék az egyik mintát. Meg ott van egy kutatójuk is, egy volt, inkább és leszállnak oda, és amikor visszajönnek, akkor valami 26 huszonha, év, vagy 23 év, vagy mennyit eltel. És így visszajönnek, így a ö, fekacsávú így becsukta nekik az, az ajtót, hogy így csá, és így visszajönnek valami, nem tudom én, 6 perc múlva így a filmben, és így ö, azt mondja, hogy ez sokáig tartott, és így kérdezi, hogy mennyit eltel fontosan, és mondja, hogy 26 huszon, év. És így látod, hogy ilyen szakállas lett, meg ilyenek. Uh -huh. És az az én számomra ott akkora katarzis, hogy, ö, hogy meg volt csinálva a film, Hát, hogy meg volt már megvolt. Már megvolt meg az élmény. Már érdemes volt bemenni a moziba, érdemes volt kifizetni rá a jegyet. Érdemes volt megnézni, mert ez, ez egy kurva nagy élmény, és full tudományos. Az, hogy hogy jutottak át a fekete lyukon, az nem tudományos. Tehát azt azért pillanatra időzzünk itt el, tehát az azért nem tudományos. De az, hogy a fekete lyuk körüli pályán ott az idő meghajlik, az szint tiszta tudomány. is, hogy a, az időutazás az tudomány. Tehát az időutazás az egy tudományos tény. létezik csak tehát fizikailag ez Einstein bizonyította. Csak visszafelé nem lehet az időben utazni. És miért nem lehet visszafelé utazni? Mert paradoxont hozol létre, és a paradoxon az ellentétes a, világ, a világrenddel, a világrend törvényével. Érdekes, ugye? Hogyha visszautazom az időben, hogy megbasszam az anyját a, a John Connornak, akkor meg fog születni a John Connor, aki visszaküld engem az időben, hogy megbasszam az anyját. Mi? Értelemszerűen ez lehetetlen, ugye? Ilyen nincs, nincs visszautazni. Előre utazni olyan van. Olyan van. És ez tudomány. Szóval, hogy hogy oda utazott az időben? Egyébként itt egy kis kitérőt tennék. Azt ugye tudjátok, hogy vannak a, a, az univerzumnak bizonyos törvényei. Például ilyen törvény az, hogy nem létezhet paradoxon. Tehát paradoxon nem, nem jöhet létre. Ott a fizikusok is idegrohamot kapnak, amikor ezekről a paradoxonokról van szó. Tehát ott ők is csapkodják a fejüket a palatáblába. A ez hasonló törvény az, hogy semmi sem lehet gyorsabb, mint a fény. Ezt tudjuk, ugye? Ez egy, ez egy fizikai törvény. Na hát ez nem olyan régen megdőlt. Pedig egy olyan súlyos fizikai törvénynek tűnt, mint amilyen mondjuk a gravitáció törvény. Ugyanis a kvantumok világában minden másképp van. Szétválasztanak két kis elemi részecskét, szétválasztanak ketté, és kilőkik őket két ellentétes irányba. És amikor az egyiket megpöckölik, kísérletileg mérik a másikat, és az is megpöckölődik. Na ez hogy van? És pontosan akkor, amikor megpöckölöd ezt, és a másik elemi részecskét elviszed Amerikába. Érted? Az egyiket az megpöckölöd Európában, és pontosan ugyanabban a pillanatban, a bolygó másik felén... Amerikában megpöckölődik a másik. Na ez most hogy van? Akkor hát, van ami gyorsabb, mint a fény? Az az információ, hogy az elemi részecske képek megpöckölted? Az a másikig eljut, az az információ gyorsabban, mint a fény? És igen. Ugyanis az az elemi részecske egy olyan helyen egy, ami nem ebben a dimenzióban van. Erre más magyarázat nincs. Itt nem tudod szétválasztani. Tehát így fizikailag szét tudod választani ebben a fizikai térben, de egy olyan helyen egy, ahol nem tudod szétválasztani. És ez pedig az egész Newtoni, Einsteini, Heisenbergi fizikát így, így, így, így egy nagy zárójelbe teszi. Ez a feltételezés. Más magyarázatot nem ismerünk. Szóval, hogy visszatérve az interstellárhoz. Én... El voltam alélva, amikor annak a drámáját láttam, hogy egy űrhajós ott marad egy hajón, azok fölmennek egy, hoznak egy döntést, egyébként hibás döntések sorozatát hozzák, és fölmennek egy, fölmennek egy, egy, egy pályára válnak, és azon a pályán eltöltenek valami 6 percet, és visszajönnek, és 26 év. És ott, ott valami annyira, ott a, hogy mondjam, ott a szívem fájt. Az akkora science fiction volt ott, és akkor, ahogy azok meg volt csinálva. És meg lehetett volna utána csinálni azt, hogy még visszajut a fekete lyukon keresztül, a, a, a földre, a haldokló földre, találkozik az öregasszony lányával. ugye értem a saját lányával, aki öregasszony. Nem az öregasszonynak a lányával. mert nyilván az öregasszonynak is van lánya, aki az ő unokája. Ezek mindnek törtéhettek, volna, és még kis ki lehetett volna parittyázni a, a, a gájjit, ha hojfóra, ott lehetett volna kolónia. Az ember elköltözött. A Föld elpusztul, de ott már egy új kolónia és az ember átlépett egy másik helyre, egy új bolygó, húva ez kurva, jó ez kurva izgalmas és felemelő is minden. És a föld meg elpusztul mégis a béterbe és mégis visszatalál, és szeretem Minden. De nem. Nem elég jó, nem elég jó. Nem elég jó. Nem elég jó, nem elég jó szóval. Nem elég bombasztikus. Nem, nem elég bombasztikus. Csináljuk meg inkább azt, hogy beesik a fekete lyukba, ott már neki mindegy, már levegőre sincs szükség, azt is leveszi, ha nem érdekli egyáltalán semmi. Ott már most már mindjárt meghal, és akkor el tudja kezdeni így lögdösni a könyvespolcot hátulról. Ezek a legrosszabb, a Science Fiction legrosszabb hagyományai. M. Night Shyamalan, Jelek című filmje idéződése. Ezek a legszánalmasabb pillanatok, amikor a fekete lyukban hátulról egy könyvespolcot lögdösöl. És kiderült, hogy mielőtt ő elutazott, már estek le a dolgok a könyvespolcra, az milyen? Mielőtt ő felszállt a kibaszott repülő vagy űrhajóra, előtt már. Hát világos, hát ő ott volt akkor már a fekete útra, érted? Ő onnan kopogott vissza. És ez tudod miért jó, mert a sok proli így néz, hogy így. Hú! Ó, onnan kopog vissza. Tudod, miről szól így az interstellár, így végül? Hogy az emberiség a történeti, történelmének egy bizonyos pillanatában, Fogta saját magát, és a saját hajánál fogva kiemelte abból a gödörből, amiben beleesett. Ez egy Hári János, vagy egy Münchhausen-báró story. Mi történt? Az történt, hogy a mi hősünk az ott, volt, ott volt a fekete lyukban. Onnan az a robot információkat olvasott le a fekete lyukból, és ezeket az információkat ő lekopogta a lányának. És ezek alapján meg, megépítették, ezek alapján, az információk alapján megépítették azt az űrállomást, amelyik, ö, amelyiknek az adatait ő megadta. És amelyik űrállomásról felépítették azt a, a fekete lyukban azt a panelt, amely ponelen ő le tudja kopogni a könyvespolc mögül, a jelet. Azt a jelet, ami alapján fel fogják építeni azt a űrállomást, ahonnan megépítették ezt. Ugye? Erről szól a story. Hát ez a paradoxon. Ez önt a John Connor. Ezt ismerjük, tehát ez már megvolt. És már akkor is fasság volt, de akkor még szerettük. A John Connor is olyan volt, hogy így... Szerintem a Terry Gilliam állt jól hozzá ez az időutazós dologhoz. Szerintem ő állt jól hozzá ehhez. A 12 majomra gondolok. Szerintem az a klasszikus. Az... De ami az érdekes, az az, hogy a szeretet az a világtörvény, az a változó, amit kerestek a fizikusok. Einstein, Heisenberg, bint előállt a saját Fizikájával, de nem volt meg a, az integráló tan. Matthew McCannagy állt a harmadik, harmadik pozícióba, hogy egy háromszöget tölcsön be. einstein és Heisenbergel. És behozta a szeretetet ide közénk. Olyan jó így. Így a háromszögben már mindannyian elférünk. Ez az új fizika, a szeretet. A szeretet fizika. Ez az a ami állítólag nem ciki, hanem ilyen menő ma a fiatalok szeretik. Így kell ilyen ezonyálaszkodni. De így a tudományban az ilyen szeretet, a szeretet az új gravitáció. Ah. Parancsolj egy kérdés Vagy ugye, hogyha jól értettem akkor azt az órát, ami még egy rohasz fekete jubba se volt, azt is a szeretet mozgatta. Mert ugye azon kommunikált. Az ír a szeretet, mert hogy mert azt ő... ő adta a lányának. Igen. Igen. Ez összeköt. Lélektől lélekig, azt hiszem Tótárpád is valami ilyesmire gondolt. Jaj, hosszú az út lélektől lélekig, egy csillagtól a másikig, rövid az út. Lélektől. Lé... Tótárpáttal kapcsolatban is úgy vagyok, hogy így. Lila dalra kell kelt egy kendő meg ilyenek, aztán jó. Szóval. Én engem nem győzött meg ez a... és jó volt a koncepció, egyébként. Persze hülyeség, tudományosan, mert hogy itt két fogalmat, a Christopher Nolan, ezt nem tudom, hogy észrevettétek-e, két fogalmat összemos. És ez két különböző fogalom. Az egyik az a fekete lyuk, a másik az a féregjárat. Az a kettő nem ugyanaz. De a laikus, ilyen hát tudomány csak ugató, IMDB szavazó, az így, nem túl egyiket se érti. Tehát most így a van az a fekete féreg És valóban, ha a fekete lyuk féregjárat lenne, akkor át lehetne jutni rajta. De, de a fekete lyukon nem jutsz át sehova, basz meg. De ez van ez egy singularitásban, hanem ott lesz. Úgy megdög lesz, hogy a tömeget az, az mérhetetlenül beleolvad abba, ami ott van, olyan nagy tömeg van benne. Jaj... <tos> <tos> A feketei út nem féregjárat, a féregjárat, és egyébként a féregjárat az egy elmélet, ami elméletiségon, egy matematikai fogalom a féregjárat egyébként. Matematikusok dolgozták ki, és arra vonatkozik, hogy a, hogy a mintázatokból következtetnek arra, hogy vannak bizonyos, perforált, hogy mondjam, hogy a világ az szivacsos. Érthető? Hogy a világ az nem, az nem tömör, hanem szivacsos, és vannak benne ilyen járatok. És egy-egy ilyen járaton keresztül, mivel hogy a tér is meghajlik, meg az idő is meghajlik, más tér, a tér más pontján, pontján lehet kilépni. És ez bizonyítás nyert, és ez tény. De hogy ezen a féregjáraton egy űrhajót átjuttasna, ilyen, ilyen tudományos kutatás, vagy ilyen tudományos eredmény eddig nem született. Vagy hogy egyáltalán átjussál te, így mesztelenül. Vagy egy nagyon sovány gyerek. <gül> Tehát, hogy ilyen... ilyen Erről egyelőre nincs szó. Arról van szó, hogy ez a féregjárat, ez egy matematikai fogalom. De Christopher Nolan filmrendező. Ő, nagyon, ő nő fel, valami bombatikusat akar rendezni. És a féregjáraton átjutni, az meg ez csak lehet. Hát akkor legyen a az új féregjárat. Az a jó az Ezóban, hogy az Ezóban bármi lehet bármi. A szeretet az új. Gravitáció. A fekete lyuk az új félegjárat. Belerepülünk a fekete lyukba, és egy másik fekete lyukon, egy másik galaxisban kijövünk. De úgy, hogy utána visszafelé is tudunk menni. ugyanúgy jövünk ki. Mert az úgy átjáró. Persze. Valójában még az is lehet, hogy átjáró. Lehetséges, hogy ott átjukad a tér. Lehetséges. Hogy hova lyukadsz ki, arról foghatunk nincs. Vagy hogy ki lyukadsz-e még az is lehet, hogy akkor a gravitáció, hogy ezt se tudjuk. De semmi nem utal arra, hogy a fekete lyuk egy féregjárat járat lenne. Nem úgy volt, hogy a hawking t fölvetették, hogy valahol eltűnik, mint az az információ megtér, stb. blabla, annak valahol ki kell jönnie? Lehet, hogy valahol ki kell jönnie. Okay. Lehet. Lehet, hogy valahol ki kell jönnie. De hol jön ki az a csillag, amelyik lecsúszik a saját torkán? Az hol szóval jön ki? A tér egy másik pontján, komolyan? Mert erre vonatkozó ízi állítás nincsen. Tehát, hogy így erről nagyon keveset tudunk. Lézerkardot is miért csak mostanában jöttünk, ha egy köldi azt kipi az ötletet, azt csinálja. Lézerkardot. Hát a lézerkardot azt létre lehet hozni, az nincs is probléma. Hát olyan, hogy lézerkard olyan már most is van, olyan nincsen, hogyha bekapcsolom a lézerkardot, akkor ne hajjon meg a szomszédszobában a Sagyi bácsi. Olyan nincsen baz Hát olyan van, hogy lézerkardot, persze, hogy van, bazd Olyan nincsen, hogy ott van a véga a lézerkardon, olyan nincsen! Lézerkardon, ne adolásszál, mert megölöm, az egész... Három ezer embert megölsz így!